Дорога йшла мимо пасторського двору, і трапилось так, що саме на порозі свого дому стояв пастор із своїм найменшим синком, гарненьким трирічним хлопчиною в золотих кучерях. Та ось, побачивши жінку з важкою ношею і з маленьким цахисом, що аж повис на її фартусі, він гукнув Добрий вечір, пані Лізо, як маєте? Ви занадто вже важкий короб набрали, ледве несете. Ідіть сюди, відпочиньте трохи на лаві біля моєї хати. Служниця дасть вам напитися свіжої води. Пані Ліза не чекала, щоб її прохали двічі. Вона скинула короб і тільки не хотіла розтулити рота, щоб поскаржитися шановному пану Цеві на всі свої нещастя і злидні, як малий цахис з несподіванки втратив рівновагу і полетів пасторові аж під ноги. Той жваво нагнувся, підняв малюка і промовив, «О, пані Лізо, пані Лізо, який же у вас милий та гожий хлопчик! Це ж справжня ласка, Господня, така чудесна дитина!» Він узяв малюка на руки почав його пестити і зовсім, здається, не помічав, як негречний малюк огидно мурчав та нявчав і намагався навіть укусити за носа шановного панотця. А пані Ліза стояла приголомшена пасторовими словами, втупивши в нього погляд і зовсім не знала, що й подумати. «Ах, милий паноченку. Почала нарешті вона плаксивим голосом. Такій людині божій, як ви, не личило б глузувати з мене бідолашної, яку господь невідомо за що покарав цим огидним виродком. І що ви балакаєте, заперечив пастор дуже поважно. Що ви балакаєте? Глузувати виродок, кара господня. Я зовсім вас не розумію. І знаю лише, що ви, мабуть, зовсім осліпли, коли свого милого синка не любите від щирого серця. Поцілуй мене, моє любе малятко. Пастор пригорнув малого до себе, але той буркнув, не хочу. І знову клацнув зубами, наміряючись укусити попа за носа. Не «Но ви бачили такого негідника?» – злякано скрикнула Ліза. Але тут пасторів синок промовив. «Ах, любий татку, ви такі добрі, такі ласкаві з дітьми, що вони всі повинні вас щиро любити!» «Послухайте!» – Лишень скрикнув пастор, і очі його радісно заблищали. «О, послухайте, пані Лізо, чому ви його так не любите, цього чарівного розумного хлопчика, свого милого Цахеса? Я вже бачу, що ви не дасте собі ради з ним і не любитимете його, хоч би який він був гарний та розумний. Послухайте, пані Лізо, віддайте мені його на виховання. Я покладаю на нього великі надії. При ваших тяжких нестатках хлопець для вас великий тягар? А я буду радий виховати його як свого власного сина. Ліза отеріла сподиву і, не вірячи своїм вухам, перепитала Ох, любий панотченьку, любий панотченьку, невже ж ви справді берете цю малу потвору цього виродка на виховання, а мене звільняєте від тяжкої біди, яку я терплю через нього?